Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 62 Dar cine ți-a spus, doamnă, că aș avea ceva împotriva fiului dumitale? O, doamne, nimeni! Dar o mamă poate vedea și ce nu văd alții. Am ghicit totul. L-am urmărit astă seară la operă și, ascunsă într-o lojă, am văzut ce s-a petrecut acolo. Atunci, dacă ai văzut totul, doamnă, ai văzut că fiul lui Fernand m-a insultat în public?" întrebă Montecristo cu un calm înfricoșător. Fieți milă!" Ai văzut, continuă contele, că mi-ar fi aruncat mănușa în obraz dacă unul dintre prietenii mei, domnul Morel, nu i-ar fi oprit brațul?" Ascultă-mă! Și fiul meu te-a ghicit! El îți pune pe seamă nenorocirile care-i lovesc tatăl!" Confunzi, doamnă!" spuse Montecristo. Nu e vorba de nenorociri, ci de pedepse. Nu eu îl lovesc pe domnul de Morser, ci ursita îl pedepsește. De ce ai luat locul ursitei? glăsui Mercedes. De ce îți aduce aminte când i-a dă totul uitării? Ce-ți pasă dumitale Edmondei, Edmond de Ianina și de vizirul ei? Ce rău ți-a făcut Fernand Mondego trădându-l pe Alitebelin? Cu alte cuvinte, doamnă, toate astea nu-l privesc decât pe capitanul francez și pe fica Vasilichiei." Ai dreptate. Pe mine nu mă privesc deloc. Și dacă am jurat să mă răzbun, n-am să mă răzbun nici împotriva capitanului francez și nici a contelui de Morser. Am să mă răzbun împotriva pescarului Fernand, soțul catalanei Mercedes." Edmond!" strigă Mercedes. Ce răzbunare cumplită pentru o greșeală pe care fatalitatea m-a făcut -o să o săvârșesc? Căci vinovată sunt eu, Edmon, și dacă vrei să te răzbun pe cineva, atunci răzbună-te pe mine, care n-am avut puteri să lupt împotriva lipsei tale și a singurătății mele. Dar de ce am lipsit eu? întrebă Monte Cristo. De ce ai rămas singură? Fiindcă ai fost arestat, Edmon, și fiindcă te-au ținut închis, dar de ce am fost arestat? De ce am fost închis? Nu știu, răspunse Mercedes. Da, nu știi, doamnă, așa nădăjduiesc cel puțin. Ei bine, am să-ți o spun eu. Am fost arestat, am fost închis pentru că sub umbrarul de la rezerv, chiar în ajunul zilei când urma să mă căsătoresc cu dumneata, un om numit Danglar a scris scrisoarea pe care pescarul Fernand s-a însărcinat să o ducă el însuși la poștă. Și Montecristo, îndreptându-se spre birou, deschise un sertar, luo o hârtie îngălbenită de pe vremuri pe care cerneala căpătase culoarea ruginei și i-o întinse lui Mercedes. Era scrisoarea lui Danglar către procurorul Regal, scrisoare pe care în ziua când îi plătise domnului de Bovil, 200.000 de franci, contele de Montecristo, deghizat în trimis al casei Thompson-French, o sustrăsese din dosarul lui Edmond Dantes. Mercedes citi îngrozită următoarele rânduri. Domnul procuror regal este înștiințat de către un prieten al tronului și religiei, că numitul lui Edmond Dantes, secund pe nava faraonu, sosită în dimineața aceasta de la Smirna, după ce a trecut pe la Neapole și Portoferaio, i-au fost încredințate de către murat o scrisoare pentru uzurpator și de către uzurpator,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 Dar tot nu-i scumpă, fiindcă îmi îngăduie astăzi să mă dezvinovățesc în fața dumitale. Și ce urmăre a avut scrisoarea? Știi bine, arestarea mea. Dar ce nu știe cât timp a durat arestarea? Ce nu știe că am zăcut 14 ani la un sfert de leghe de dumneata, într-o celulă a castelului Dif? Ce nu știe că în fiecare zi a acestor 14 ani, mi-am reînnoit jurământul de răzbunare pe care îl făcusem în prima zi și nu știam totuși că te măritasești cu Fernand, denunțătorul meu, și că tata murise, că murise de foame. Dumnezeule drept!" gemu Mercedes clătinându-se. Dar iată că am ieșit din închisoare la 14 ani după ce am intrat și iată ce m-a făcut să jur pe Mercedes vie și pe tata mort că mă voi răzbuna împotriva lui Fernand și mă răzbun." Ești sigur că nefericitul de Fernan a făcut asta? Pe sufletul meu, doamnă, el a făcut-o așa cum îți spun." De altfel, nu e o acțiune mai odioasă decât trecerea lui la englezi, după ce fusese adoptat ca francez. Nu e o acțiune mai odioasă decât faptul că, fiind spaniol din naștere, el s-a luptat împotriva spaniolilor. Nu e o acțiune mai odioasă decât faptul că, fiind în solda lui Ali, l-a trădat și l-a asasinat pe Ali. Față de asemenea lucruri, ce înseamnă oare scrisoarea pe care ai citit-o? O înșelătorie din dragoste pe care trebuie să-i ierte, mărturisesc și o înțeleg, femeia căsătorită cu el, dar pe care nu o iartă iubitul ei înșelat. Ei bine, francezii nu s-au răzbunat pe trădător, Spaniolii nu l-au împușcat pe trădător. Ali, culcat în mormânt, a lăsat trădarea nepedepsită. Dar eu, trădat, asasinat, aruncat de asemenea în mormânt, am izbutit să ies prin mila lui Dumnezeu și sunt dator în fața lui Dumnezeu să mă răzbun. Pentru asta m-a trimis el. Și iată-mă! Sărmana femeie își cuprinse din nou obraji în palme, apoi lipsită de puteri, ia a un genunchi. Iartă, Edmon, iartă pentru mine care încă te mai iubesc! Demnitatea soției stăvilia vântul amantei și al mamei. Fruntea ei se înclină, aproape gata să atingă covorul. Montecristo se grăbi să Atunci, stând într-un fotoliu, ea putut să-i privească printre lacrimi chipul bărbătesc pe care suferința și ura se mai zărea unca amenințătoare. Să nu zdrobesc neamul ăsta blestemat? Murmură el Să nu mă supun lui Dumnezeu care m-a renăscut pentru pedepsirea lui? Cu neputință, doamnă, cu neputință Edmond urma sărmana mamă încercând toate mijloacele De ce nu-mi spui Mercedes când eu îți spun Edmond? Mercedes? Repetă Montecristo. Mercedes Da, ai dreptate mien că încă drag să rostesc numele acesta și iată E pentru prima oară după atâta vreme când el răsună atât de limpede ieșind din gura mea. Mercedes, ți-am rostit numele cu suspinul melancoliei, cu geamătul durerii, cu horcăitul deznădejdii. L-am rostit gemuit de frig în paele cu care mi era așternută celula. L-am rostit gâfâind de zăpușeală și zvârcolindu-mă pe lespezile temniței. Mercedes, trebuie să mă răzbun fiindcă 14 ani am suferit, 14 ani am plâns, am blestemat. Acum îți spun, Mercedes, trebuie să mă răzbun. Și temându-se să nu dea înapoi în fața rugăminților aceleia pe care o iubise atât de mult, Monte Cristo își chema amintirile să-i întărească ura. Răzbunăte, te Edmond!" strigă sărmana mamă. Dar răzbunăte te pe cei vinovați! Răzbunăte te pe el! răzbunăte te pe mine!" Dar nu te răzbuna pe fiul meu E scris în Cartea Sfântă, răspunse Monte Cristo Păcatele părinților vor cădea pe capetele copiilor până la al treilea și la al patrulea neam Dacă Dumnezeu i-a dictat cuvintele acestea profetului său, de ce aș fi eu mai bun decât Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu are timpul și veșnicia, cele două lucruri care oamenilor le scapă Montecristos scoase un geamăt care semăna răcnet și-și înfipse mâinile în păr. Edmon, continuă Mercedes, întinzându-i brațele. Edmon, de când te cunosc, ți-am adorat numele, ți-am respectat amintirea. Edmon, prietene, nu mă sili să întunec icoana aceasta nobilă și curată, oglindită fără încetare în inima mea. Dacă ai ști toate rugăciunile înalțate pentru tine când mai nădăjduiam că ești viu și de când te-am crezut mort, da, mort, îți vedeam în minte cadavrul îngropat în lundul vreunui turn întunecos. Îți vedeam trupul zvârlit în fundul vreunea din prăpăstiile în care temnicierii rostogolesc trupurile deținuților morți și plângeam. Eu ce puteam face pentru tine, Edmon, dacă nu să mă rog și să plâng? Ascultă-mă! de zece ani am visat în fiecare noapte același vis. S-a spus că ai voit să fugi, că ai luat locul unui deținut, că te-ai strecurat în giulgiul unui mort, că au aruncat cadavrul viu din înălțimea castelului Dif și că numai strigătul pe care l-ai scos zdrobindu-te de stânci le-a dat de veste schimbarea asta groparilor deveniți călăi. Edmond." Îți jur pe capul fiului meu pentru care te implor, că timp de zece ani am văzut în fiecare noapte oameni legănând ceva fără formă și necunoscut în vârful unei stânci. Timp de zece ani am auzit în fiecare noapte un răgnet cumplit care mă trezea din somn, înghețată și tremurând. Și eu, Edmond, crede-mă, așa criminală cum am fost, da, și eu am suferit mult." Ai simțit oare moartea tatălui tău în timp ce lipsei? Gemu Montecriston fundându-și mâinile în păr. Ți-ai văzut, iubita, întinzându-i mâna rivalului tău în timp ce tu gemei în fundul unei prăpăstii? Nu, îl opri Mercedes, dar mi-am văzut iubitul gata să devină ucigașul fiului meu. Mercedes rosti cuvintele acestea atât de îndurerată, atât de deznădăjduită, încât, auzind-o, un geamăt îi sfâșie contelui pieptul. Leul fusese îmblânzit. Răzbunătorul fusese învins. ce ceri?" întrebă el. Să-i las viața fiului dumitale? Ei bine, va trăi." Mercedes scăpă un strigăt care făcu să izbucnească două lacrimi din ploapele lui Monte Cristo. Dar lacrimile dispărură aproape imediat căci fără îndoială Dumnezeu trimise un înger să le culeagă, fiindcă în ochii Domnului ele erau cu mult mai prețioase decât cele mai bogate perle ale lui Giusara și Orfir. Îți mulțumesc, Edmond, îți mulțumesc!" strigă Mercedes apucându-i mâna și ducându-i-o la buze. Iată-te așa cum te-am visat totdeauna, așa cum te-am iubit întotdeauna. Acum pot să o mărturisesc." cu atât mai mult cu cât bietul Edmond nu va mai avea multă vreme să-ți fie drag, răspunse Montecristo. Mortul va reintra în mormânt. Năluca va pieri în beznă. Ce spui Edmond? Spun că trebuie să mor dacă îmi poruncește Mercedes. Să mori? Dar cine-ți cere asta? Cine vorbește de moarte? De unde îți vin asemenea gânduri? Doar nu-ți închipui că insultat în public, în fața unei săli întregi, în fața prietenilor voștri și a fiului tău, provocat de un copil care se va mândri cu iertarea mea așa cum s-ar mândri cu o victorie, aș mai vrea să trăiesc măcar o clipă. Ceea ce am iubit mai mult după tine, Mercedes, am fost eu însumi, adică demnitatea mea, adică acea putere care mă făcea să fiu mai presus de ceilalți oameni. Puterea asta era viața mea. Ai frânt-o cu un singur cuvânt și am să mor. Dar duielul nu va avea loc, Edmon, fiindcă a iertat. Va avea loc, doamnă, răspunse Montecristo solemn. Numai că pământul, în loc să bea sângele fiului dumitale, îl va primi pe al meu. Mercedes scoase un țipăt și se repezi spre Monte Cristo, dar deodată ea se opri. Edmon, Există un Dumnezeu deasupra noastră, fiindcă tu trăiești, fiindcă te-am revăzut. Și mă încred în el din adâncul inimii mele. În așteptarea sprijinului său, mă bizui pe cuvântul tău. Ai spus că fiul meu va trăi. Și va trăi, nu-i așa? Va trăi. Da, doamnă, răspunse Montecristo, uimit că fără să spună o vorbă, fără să se mire, Mercedes primise eroica lui jertfă. Mercedes îi întinse mâna. Edmond, spuse ea pe când ochiii se umpleau de lacrimi privindul. Cât e de frumos din partea ta! Cât e de măreți ce ai făcut! Cât e de sublim că ți-a fost milă de obiată femeie care ți se dăruia atunci când totul părea că-i stă împotrivă! Vai, suferințele mele m-au îmbătrânit mai mult decât vârsta și nu eu mai pot reaminti lui Edmond al meu, Măcar printr-un zâmbet, măcar printr-o privire pe Mercedes, pentru care altădată el și-a pierdut atâta vreme ca să o soarbă din ochi. Crede-mă, Edmond, ți-am spus că am suferit și eu mult. Acum îți repet că e într-adevăr jalnic să-ți vezi viața trecând fără să-ți amintești de nicio bucurie, fără să păstrezi nicio nădejde. Dar asta dovedește că nu-i încă totul sfârșit pe pământ. Nu, nu-i totul sfârșit. O simt după ce mi-a mai rămas în inimă, îți repete, mon, e frumos, e măreț, e sublim să ierți așa cum ai iertat tu. Dumna ta spui asta, Mercedes, și ce ai spune dacă ai ști cât de mare e jertfa pe care o fac? Închipuieți că stăpânul suprem, după ce a creat lumea, după ce a făcut să rodească haosul, S-ar fi oprit la o treime din creație ca să cruțe unui înger lacrimile pe care, într-o bună zi, crimele noastre aveau să le facă să curgă din ochii lui nemuritori. Închipuieți că după ce a pregătit totul, după ce a plămădit totul, după ce a rodit totul, în clipa când își admira opera, Dumnezeu ar fi stins soarele și ar fi împins cu piciorul lumea în noaptea veșnică. De-abia atunci ai avea o părere... Dar nu, nu, nu poți încă să-ți faci nici cea mai slabă idee despre ce pierd eu, pierzând mi viața acum." Mercedes îl privea pe Edmond cu un aer care îi înfățișa totodată și mirarea, și admirația, și recunoștința. Montecristo își sprijini fruntea în palmele fierbinți, ca și cum n-ar mai fi putut să îndure greutatea gândurilor. Edmond, nu mai am să-ți spun decât un cuvânt." Monte Cristo zâmbia amar. Edmond, continuă Mercedes, ai să vezi că deși fruntea mi-e pală, deși ochii îmi sunt stinși, deși frumusețea mi-e pierdută, deși, în sfârșit, Mercedes nu mai seamănă prin trăsăturile echipului cu aceea de altă dată, inima îi este însă mereu aceeași. Adio, decedmon. Nu mai am ce să-i cer lui Dumnezeu. Te-am revăzut la fel de nobil și de mare ca și altă dată. Adio, Edmond, adio și-ți mulțumesc!" Dar Monte Cristo nu răspunse. Mercedes deschise ușa și dispăru mai înainte ca el să-și poată reveni din visarea dureroasă și adâncă, în care l fundase răzbunarea pierdută. Orologiul din domul invalizilor bătea ora 1 când trăsura care o ducea pe doamna de morser, huruind pe pavajul șampelizeului, îl făcu pe Monte Cristo să ridice capul. Nesăbuit am fost că nu mi-am smuls inima în ziua când am hotărât să mă răzbun, gândi el. Capitolul 13 Întâlnirea După plecarea lui Mercedes, totul reintră în beznă. Gândirea lui Monte Cristo încetase să mai pătrundă și ce se petrecea în preajmă și ce se petrecea în lăuntrul lui. Firea lui energică amorțise așa cum amorțesc trupurile după o osteneală neobișnuită. Cum? Edificiul pregătit cu atâta migală, ridicat cu atâtea griji și necazuri, s-a prăbușit dintr-o dată la un singur cuvânt, la o singură adiere, își spunea Montecristo în timp ce lampa și lumânările ardeau cu tristețe, iar servitorii așteptau nerăbdători în anticameră. Și cum? Eu care credeam că sunt ceva Eu care mă mândream cu mine Eu care mă văzusem mic în temnițele castelului Dif Și am știut să mă înalț atâta Mâine voi fi un fir de praf? Vai, nu moartea trupului meu o regret Nimicirea principiului vital Nu e oare o către care tinde totul Pe care o dorește orice nefericit? Nu e ea liniștea materiei Atâta vreme dorită de mine, spre care mă îndreptam pe drumul dureros al foamei, atunci când faria s-a ivit în temnița mea? Ce este moartea? O treaptă mai mult în liniște și poate două trepte în tăcere. Nu, nu viața o regret, ci nimicirea planurilor mele întocmite cu atâta migală, clădite cu atâta muncă. Credeam că ursita le sprijină, dar ea le era potrivnică. Dumnezeu nu voia ca ele să fie înfăptuite. Povara, grea aproape cât o lume pe care am ridicat-o și am crezut că o voi duce până la capăt, i se potrivea dorinței, dar nu puterii mele, îi se potrivea voinței, dar nu tăriei mele, și a trebuit s-o las abia la jumătatea drumului. Voi deveni iar fatalist. Eu care după 14 ani de deznădejde și 10 ani de nădejde Începusă-mi să cred în menire. Și toate astea, Doamne, din pricină că inima pe care o credeam moartă nu era decât amorțită. Din pricină că ea s-a trezit, că a zvâgnit, că m-am supus durerii zvâgnirii ei iscată în adâncul pieptului de glasul unei femei. Și totuși continuă Montecristo, cufundându-se din ce în ce mai mult în gânduri cu privire la cumplitul viitor pe care Mercedes l acceptase. Și totuși, e cu putință ca femeia aceasta, cu o inimă atât de nobilă și să fi consimțit din egoism să mă dea pradă morții pe mine, plin de putere și de viață, e cu neputință ca ea să împingă atât de departe dragostea sau, mai bine zis, nebunia maternă. Sunt virtuți a căror exagerare ar deveni crimă. Nu! Ea trebuie că și-a imaginat vreo scenă înduioșătoare, s-a gândit să vină să se arunce între săbii, dar pe teren, ceea ce aici părea măreț, va deveni caraghos. Roșeața trufiei năpădi obrajii lui Monte Cristo. Caraghos, repetă el, totul se va răsfrânge asupra mea. Eu, caraghos, nu mai bine să mor. Și tot exagerând astfel, dinainte, nenorocul ce credea că l-așteaptă în ziua următoare și la care se osândise făgăduindu-i lui Mercedes viața fiului ei, Monte Cristo ajunse să-și zică, Negiobie, neghiobie, negiobie. asta înseamnă să faci pe nimosul, așezându-te ca o țintă lipsită de viață în dreptul gurii pistolului tânărului ăstuia. El nu o să creadă niciodată că moartea mea a fost o sinucidere." Și totuși, pentru cinstirea memoriei mele, asta e important. Și nu-i trufie din partea mea, nu-i așa, Doamne? E o mândrie dreaptă, atâta tot. E important pentru cinstirea memoriei mele ca lumea să știe că am consimțit eu însumi, prin voința mea, prin propria mea hotărâre, să-mi las în jos brațul gata să lovească și că am pus să mă lovească pe mine însum brațul meu atât de puternic, înarmat împotriva altora. Dacă așa trebuie, așa voi face Și luând o pană, Montecristos scoase din dulapul secret al camerei de lucru o coală de hârtie În josul colii, care nu era altceva decât propriul său testament făcut când sosise la Paris El adăugă câteva rânduri din care și cei mai puțin clar văzători i-ar fi putut înțelege moartea Fac asta, Doamne, atât pentru cinstirea ta cât și pentru a mea spuse el cu ochii ridicați spre cer. De 10 ani m-am socotit trimisul răzbunării tale și nu mai trebuie ca alți ticăloși asemenea lui Morser, Danglar, Wilfor și mai cu seamă Morser însuși, nu trebuie să-și închipuie că întâmplarea i-a scăpat de necazuri. Din potrivă, să știe că ursita care le hotărâse pedepsirea a fost îndreptată numai prin puterea voinței mele, că pedepsa de care au scăpat în lumea asta îi așteaptă în lumea cealaltă și că n-au dat în schimb timpul decât pentru veșnicie. Pe când plutea în gândurile lui nesigure și întunecate ca niște visuri rele ale unui om trezit de durere, zorile albiră geamurile și iluminară pala hârtie pe care scrisese ultima justificare a ursitei. Erau orele cinci dimineața. Deodată un zgomot ușor îi ajunse la urechi. Lui Monte Cristo îi se păru că aude ceva ca un suspin înăbușit Întoarse capul, se uită în preajmă, dar nu văzu pe nimeni Zgomotul se repetă însă atât de clar, încât fusilit să-și dea seama că nu se înșelase Atunci Monte Cristo se ridică, deschise încetișor ușa salonului Și o văzu pe Eide stând într-un fotoliu dinaintea ușii, așa fel ca el să nu poată ieși fără să o vadă Brațele îi atârnau, iar frumusul ei capii se lăsase spre spate. Somnul atât de potrivnic tinereții o surprinsese după oboseala unei vechi atât de îndelungate. Nici zgomotul făcut de ușă când se deschise nu o trezi pe ei de din somn. Montecristo o privi cu blândețe și cu părere de rău. Ea și-a amintit că are un fiu, își spuse el, iar eu am uitat că am o fică. Apoi urmă clătinându-și cu tristețe capul Biata Eide, a vrut să mă vadă, a vrut să-mi vorbească, s-a temut sau a ceva Nu pot să plec fără să-i spun adio, nu pot să mor fără să o încredințez cuiva Și reîntorcându-se în cetișor, Monte Cristo scrise crise în josul primelor rânduri Îi las lui Maximilian Morel, capitan de spahii și fiu al fostului meu patron Pierre Morel armator din Marsilia, suma de 20 de milioane din care o parte va fi dăruită de el sorei sale Julie și cumnatului său Emanuel, dacă nu și va închipui cumva că surplusul acesta de avere le va dăuna fericirii. Cele 20 de milioane sunt ascunse în peștera Monte Cristo, al cărei secret îl cunoaște Bertuccio. Dacă inima este liberă și dacă va voi să se însoare cu Eide, fica lui Alipașa din Ianina, pe care am crescut-o cu dragostea unui tată și care are pentru mine dragostea unei fiice, atunci îmi va îndeplini, n-am să spun ultima voință, ci ultima dorință. Prezentul testament a făcut-o pe Eide moștenitoarea întregului rest al averii mele, constând din moșii, rente asupra Angliei, Austriei și Olandei, Mobilier, diferite palate și case. Lăsând la o parte cele 20 de milioane prevăzute, cât și feluritele sume lăsate servitorilor mei, restul averii lăsate ei se ridică la 60 de milioane. Tocmai sfârșise se descris ultimul rând, când un strigăt îl făcu să scape pana din mână. de? întrebă el, ai citit?" Într-adevăr." Fata trezită de lumina zorilor care i-a tinsese pleoapele, se apropiese de conte fără ca pașii ei ușor, de altfel înăbușiți și de covor, să fi fost auziți. De ce scrie asta la o asemenea oră stăpâne?" întrebă ea împreunându-și mâinile. De ce îmi lași moștenire toată averea ta? Mă părăsești?" Plec într-o călătorie, îngerul meu." răspunse Montecristo cu nesfârșită melancolie și blândețe. Dacă mi se va întâmpla vreo nenorocire, contele se opri. Atunci, întrebă ea cu o hotărâre pe care Montecristo nu-i o cunoștea și care îl făcu să tresară. Atunci, urma Montecristo, vreau ca fica mea să fie fericită." Ei de zâmbi cu tristețe clătinând din cap. Te gândești să mor, stăpâne?" întrebă ea. Înțeleptul spune că gândul la moarte e folositor, copila mea. Atunci, dacă mori, lasă-ți averea altora, căci dacă mor tu, nici eu nu mai am nevoie de nimic. Și luând hârtia, ea o rupse în patru, aruncând-o în mijlocul salonului. Apoi, pentru că energia aceasta atât de puțin obișnuită la o sclavă îi stovise puterile, ei decăzu de data asta însă nu adormită, ci leșinată. Monte Cristo se plecă spre ea o ridică în brațe și văzându-i frumosul obraz palid, încântătorii ochi închiși, minunatul trup neînsuflețit și părând că se dăruie, se gândi pentru prima dată că poate ea îl iubea altfel decât își iubește o fică tatăl. Vai!" murmură el cuprins de o adâncă descurajare. Aș fi putut așadar să mai fiu fericit." Apoi o duse pe de până în apartamentul ei, o lăsă, tot leșinată, în grija femeilor și, reîntorcându-se în cabinet, unde se închise de data aceasta fără zăbavă, el copie din nou testamentul distrus. Tocmai când termina, auzi în curte huruitul unei trăsuri. Monte Cristo se apropie de fereastră și îi văzu coborând pe Maximilian și pe Emanuel. Era și timpul, își spuse el. Apoi pecetlui testamentul cu o întreită pecete. Peste o clipă auzi gomot de pași în salon și mers să deschidă el însuși. Maximilian se ivi în prag. Venise cu 20 de minute mai devreme. Poate că vin prea devreme, domnule conte, spuse el. Dar vă mărturisesc cinstit că n-am putut să dorm nicio clipă și că așa s-a întâmplat cu toții ai casei. Aveam nevoie să vă văd plin de curajul dumneavoastră liniștitor ca să-mi revin în fire." Cristo se simți mișcat în fața dovezii acesteia de dragoste și nu-i întinse tânărului mâna, ci două brațele deschise larg. Maximilian," îi spuse el tulburat, pentru mine e o adevărată sărbătoare când simt că sunt drag unui om ca dumneata." Bună ziua, domnule Emanuel." Așadar, veniți cu mine, Maximilian. Nu, zău, se miră tânărul capitan. V-ați îndoit oare vreo clipă? Dar dacă eu aș fi vinovat de cele întâmplate? Ascultați, v-am privit cu luarea minte ieri tot timpul cât a ținut scena provocării. M-am gândit toată noaptea la siguranța fermă pe care ați dovedit-o și mi-am spus că dreptatea e alături de noi sau că alt minteri nu te mai poți încrede în chipurile oamenilor. Totuși, Alber e prieten. O simplă cunoștință, Conte. Prima dată l-ai văzut în ziua când m-ai văzut și pe mine. Da, așa e. Dar ce vreți? E nevoie să-mi amintiți de asta ca să-mi aduc aminte. Mulțumesc, Morel. Apoi, lovind un gong, Monte Cristo în mână testamentul lui Ali, care se-i vise îndată și spuse. Iată. Du asta la notar. E testamentul meu, Maximilian. Când voi muri, vei lua cunoștință de el." Cum?" se miră Morel. Dumneavoastră mort?" Da. Nu-i rău să le prevesc pe toate, dragă prietene. Ce ai mai făcut ieri după ce m-ai părăsit?" Am fost la Tortoni, unde, după cum mă așteptam, i-am găsit pe Boșam și pe Șator renou. Vă mărturisesc că îi căutam." Nu era nevoie din moment ce totul fusese hotărât. Ascultați, Conte, afacerea e gravă de neînlăturat. Te îndoiei de asta? Nu, insulta a fost publică și toți începuseră să o discute. Atunci, ne dăjduiam să-i fac să schimbe armele, să aleagă spada în locul pistolului. Pistolul e orb. Și ai reușit? întrebă repede Monte Cristo cu o licărire de speranță în ochi. Nu, fiindcă se știe cât de bine mânuiți spada. Ei, ași, cine m-a trădat? Profesorii de scrima pe care i-ați învins. Și ai dat greși? Au refuzat cu desăvârșire. Maximilian, mai ai văzut vreodată trăgând cu pistolul? Niciodată. Ei bine, mai e timp, privește. Montecristo luă pistoalele pe care le ținuse în mâini când intrase Mercedes, și lipind un as de treflă pe placă, din patru gloanțe lovi una după alta cele patru frunzulițe ale trifoiului. La fiecare lovitură, Maximilian pălea. El cercetă gloanțele cu care Monte Cristo reușise să facă isprava și văzu că erau abia cât alicele de vânătoare. E înfricoșător," spuse el. Iată, uită, Emanuel." Apoi se întoarse spre Monte Cristo. Conte." În numele cerului! Să nu-l pe alber! Nefericitul are o mamă!" Adevărat!" răspunse Monte Cristo. Iar eu n-am... Cuvintele acestea fuseseră rostite cu un glas care îl înfioră pe Maximilian. Dumneavoastră ați fost insultat, Conte!" fără îndoială. Și ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că veți trage primul!" Voi trage primul? Da!" Asta am obținut-o sau mai curând am cerut-o. Le-am făcut și așa destule concesii ca să ne facă și ei una. De la câți pași? De la douăzeci. Un zâmbet înspăimântător flutură pe buzele lui Monte Cristo. Maximilian, spuse el, să nu uiți ce ai văzut adineaori. Nu trag nădejde decât că veți fi emoționat ca să-l văd pe alber scăpând cu viață. Eu emoționat? mi Monte Cristo Sau că veți fi mărinimos, prietene Atât de bun ochitor pe cât sunteți Vă pot spune un lucru pe care dacă l-aș spune oricărui alt om Aș fi caragios Ce anume Loviți-l în braț, răniți-l, dar nu lucideți. ucideți Ascultă, Maximilian N-am nevoie să fiu îndemnat să-l cruți pe domnul de morser Îți spun dinainte că va fi atât de bine cruțat? încât se va întoarce acasă liniștit împreună cu cei doi prieteni ai săi, pe când eu, dumneavoastră, cu mine ea altceva. Eu voi fi adus. Ce vreți să spuneți? strigă Maximilian ieșindu-și din fire. E așa cum îți spun, dragă Morel. Domnul morser mă va ucide. Morel îl privi pe Monte Cristo ca și cum n-ar mai fi fost în stare să înțeleagă nimic. Ce vi s-a mai întâmplat de în coace? a seară încoace?" Mi s-a întâmplat ce i s-a întâmplat și lui Brutus în ajunul bătăliei de la Filip. Am văzut o fantomă." Și fantoma asta... fantoma asta mi-a spus că am trăit destul." Maximilian și Emanuel se uitară unul la altul. Monte Cristo își scoase ceasul. Să mergem," spuse el. E șapte și cinci, iar întâlnirea e fixată pentru ora opt. O trăsură îi aștepta cu cai gata în hămați. Monte Cristo se urcă în ea împreună cu cei doi martori ai săi. Trecând de-a lungul coridorului, Montecristo se oprise să asculte în fața unei uși, iar lui Maximilian și Emanuel, care din discreție făcuseră câțiva pași mai departe, li se păruseră că laud răspunzând unui geamăt printr-un suspin. La orele opt fix, ajunseseră la locul de întâlnire. Iată-ne ajunși," spuse Maximilian, scoțându-și capul prin ușa trăsurii. Am sosit primii." Să mă iertați," spuse Baptistin, care și urmase stăpânul cu o groază de nespus, dar mi se pare că zăresc acolo, sub barborii aceea o trăsură." Monte Cristo sări sprinten din trăsură și întinse mâna spre Emanuel și Maximilian, ca să le ajute să coboare. Maximilian îi opri mâna contelui în trasa. Așa mai zic și eu. Iată o mână cum îmi place să văd la un om a cărui viață se bizuie pe dreptatea cauzei sale. Priviți, spuse Emanuel, se zăresc doi tineri plimbându-se și parcă așteptând. Montecristo îl trase pe Maximilian, nu de o parte, ci cu un pas sau doi în urma cumnatului său. Maximilian?" îl întrebă el. Ești îndrăgostit?" Tânărul îl privi mirat. Nu-ți cer o destăinuire, dragă prietene. Îți pun doar o întrebare. Îți cer numai să-mi răspunzi da sau nu." Iubesc o fată, Conte." O iubești mult?" Mi-aș da și viața pentru ea." E, oftă Montecristo." Iată încă o speranță pierdută. Apoi oftă. Biata e ide! Zău, Conte, adăugă Maximilian, dacă nu v-aș cunoaște atât de bine, v-aș crede mai puțin curajos decât sunteți. Fiindcă mă gândesc la cei pe care am să-i părăsesc și oftez. Cum, Maximilian, atât de puțin se pricepe oare un soldat când e vorba de curaj? Crezi că viața o regret? Ce poate însemna pentru mine să mai trăiesc sau să mor? Pentru mine care mi-am petrecut 20 de ani între viață și moarte. De altfel, fii liniștit. Slăbiciunea asta, dacă e slăbiciune, o am numai față de dumneata. Știu că lumea e un salon din care trebuie să ieși vincios și cinstit, adică salutând și plătindu-ți datoriile făcute la joc. Așa mai zic și eu, făcu Morel așa îmi place să vă aud vorbind. Dar fiindcă veni vorba, v-ați adus armele? Eu? De ce? Sper că domnii le au adus pe ale lor. Mă duc să văd, răspunse Maximilian. Dute, dar nu face discuții, înțelegi? Da, n-aveți grijă. Morel porni spre Boșam și Șatoreno. Aceștia, văzându-l venind, se apropiară de el. Cei trei tineri se salutară dacă nu cu plăcere, cel puțin cu politețe. Iertați-mă, domnilor, spuse Morel, dar nu-l văd pe domnul de morsăr. Azi dimineață ne-a anunțat că va veni de-a dreptul pe teren, răspunse Chatoreno. Așa, făcu Morel. Boșam își scoase ceasul. Opt și cinci, Nu e pierdut timpul, domnule Morel, spuse el. Nu cu intenția asta vorbeam," răspunse Maximilian. De altfel, se amestecă și a Toreno. Iată o trăsură." Într-adevăr, o trăsură se apropie repede prin una din aleile ce dădea un răspânt unde se aflau. Domnilor," spuse Morel, cred că ați adus pistoale." Domnul de Montecristo declară că renunță la dreptul de a se servi de pistoalele lui." Ne-am închipuit că domnul Conte va avea delicatețea aceasta, domnule Morel," răspunse Boșam. Și am adus arme pe care le-am cumpărat acum opt sau zece zile, când credeam că voi avea nevoie de ele pentru o chestiune asemănătoare. Ele sunt cu totul noi și până acum nu le-a folosit încă nimeni. Vreți să le cercetați?" Domnule Boșam," spuse Morel, înclinându-se. Dacă mă asigurați că domnul de Morser nu cunoaște armele, vă închipuiți că mi-e de ajuns cuvântul dumneavoastră, nu-i așa? Domnilor, observă Chateaureno, n-a venit Morser cu trăsura asta, ci ia uitați-vă, au venit Franț și Debrei. Într-adevăr, cei doi tineri anunțați se apropiară. Dumneavoastră aici, domnilor, se miră Chateaureno, strângându-le mâna pe rând. Prin ce întâmplare?" Am venit, fiindcă Albert ne-a rugat azi dimineață să ne aflăm pe teren," răspunse Debrei. Boșam și se privirea mirați. Domnilor," spuse Maximilian, mi se pare că înțeleg." Serios?" Da. Ieri după amiază am primit o scrisoare de la domnul de morsăr care mă ruga să vin la operă." Și eu am primit una," spuse Debrei, și eu." adăugă Franț. Și noi," spuse rășa Toreno și Boșam. El voia să fiți de față la provocare?" urmă Morel. Acum vrea să fiți de față la luptă." Da," răspunsă tinerii. Așa trebuie să fie." Domnule Maximilian, după toate probabilitățile, ai ghicit." Totuși," murmură șa Toreno, Albert văd că nu vine. A întârziat cu zece minute." Iată-l, spuse Boșam, vine călare. Ia uitați-vă cum gonește urma de servitorul său. Ce nesăbuit, se mirășa Toreno. Să vină călare ca să se bată cu pistolul. Și doar îi dăduse mier -mi o lecție destul de bună. Și apoi, ia uitați-vă, poartă guler alb la gât, haină deschisă și vestă albă. De ce nu și-o fi desenat o țintă pe stomac? Ar fi fost mai simplu și ar fi terminat mai curând. Între timp, Albert se apropiase la zece pași de grupul celor cinci tineri. El își opri calul, sări jos și aruncă aruncă servitorului dârlogii. Veni apoi lângă ei. Era palid și avea ochii umflați și înroșiți. Se vedea că nu dormise toată noaptea. Pe față îi plutea un aer de seriozitate tristă, neobișnuită la el. Vă mulțumesc, domnilor, că ați binevoit să răspundeți invitației mele. Vă rog să credeți că vă sunt cum nu se poate mai recunoscător pentru dovada aceasta de prietenie. La avenirea lui Albert, Maximilian se dădu câțiva pași înapoi și acum se găsea mai la o parte. Îți mulțumesc și dumitale, domnule Morel, urma Albert. Te rog să te apropii. Locul dumitale e lângă noi. Poate nu știi, domnule, că sunt martorul contelui de Montecristo? întrebă Maximilian. Nu eram sigur, dar bănuiam. Cu atât mai bine. Cu cât vor fi mai mulți oameni de onoare aici, cu atât voi fi mai satisfăcut. Domnule Morel, spuse Șatoreno, puteți să-i anunțați domnului Conte de Montecristo că Morsear a sosit și că îi stăm la dispoziție. Maximilian se pregăti să-și îndeplinească misiunea. În același timp, Boșam scoase cutia de pistoale din trăsură. Așteptați puțin, domnilor, spuse Albert. Am să spun două cuvinte domnului Conte de Montecristo. Între patru ochi? întrebă Maximilian. Nu, domnule, în fața tuturor. Martorii lui Albert se priviră mirați. Franz și Debrei schimbare câteva cuvinte pe iar Morel, bucuros de întâmplarea aceasta neașteptată, se duse să-l cheme pe contele care se plimba împreună cu Emanuel pe o alee laterală. Ce vrea cu mine? întrebă Montecristo. Nu știu, dar cere să vă vorbească. Numai să nu îl mânie pe Dumnezeu cu vreo nouă insultă, spuse Montecristo. Nu cred să aibă intenția asta, își dădu Maximilian părerea. Montecristo înainte, însoțit de Maximilian și de Emanuel. În lui calmă și plină de seninătate, nu se potrivea deloc cu chipul tulburat al lui Albert care se apropie și el, urmat de cei patru tineri.